Es pronuncien amb E oberta final, E, i per tant s'escriuen amb accent obert aquests grups de paraules. Els numerals ordinals, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è, 10è i alguns substantius, cafè, vostè, comitè... També es pronuncien amb E oberta i s'escriuen amb accent obert aquest grup de paraules que acaben en E, S, S. Els gentilicis anglès, escocès, francès, romanès i alguns participis: A après, cès, estès. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell,